Kapitola 18. To když pověděl Ježíš, vyšel s učedlníky svými přes potok Cedron, kdež byla zahrada, do kteréž to všel on i učedlníci jeho. Viděl pak i Jiráš z rádce jeho to místo, nebo často chodíval tam Ježíš s učedlníky svými. Protož Jidáš pojav zástup a od předních kněží a farizeů služebníky, Přišel tam s lucernami a s pochodněmi a s zbrojí. Ježíš pak věda všecko, což přijítí mělo na něj, vyšet řekl jim, koho hledáte? Odpověděli jemu Ježíše Nazareckého. Řekl jim Ježíš, já jsem. A jak řekl jim já jsem, postoupili naspět a padli na zem. I otázal se jich opět, koho hledáte? A oni řekli, Ježíše Nazareckého. Odpověděl Ježíš, pověděl jsem vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechteš těchto, ať odejdou. Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl, z těch, kteréž si mi dal, nestratil jsem žádného. Tedy Šimon Petr maje meč, vytrhl jej a udeřil služebníka nejvyššího kněze a utěl mu ucho jeho pravé. Bylo pak jméno služebníka toho Malchus. I řekl Ježíš Petrovi, "Schovej meč svůj do pošvy, což nemáme píti kalika, kterýž mi dal otec. Tedy zástuba hejtman a služebníci židovští jali Ježíše a svázali jej. A vedli ho k Anášovi nejprve, nebo byl test Kajfášu, kterýž byl nejvyšším knězem toho léta. Kajfáš pak byl ten, kterýž byl radu dal židům, že by užitečné bylo, aby člověk jeden umřel zalit. šel pak za Ježíšem Šimon Petr a jiný učedlník. A ten učedlník byl znám nejvyššímu knězi i všel s Ježíšem do síně nejvyššího kněze. Ale Petr stál u dveří vně. I vyšel ten druhý učedlník, kterýž byl znám nejvyššímu knězi a promluvil s Vrátnou i uvedl tam Petra. Tedy řekla Petrovi děvka Vrátná, nejsi liš i ty, učedlníků člověka toho? Řekl on, nejsem. Stáli pak tu služebníci a pacholci, kteříž oheň udělali, nebo zima bylo i zahřívali se. A byl s nimi také i Petr stoje a zříváje se. Tedy nejvyšší kněz stázal se Ježíše o učedlnících jeho a o učení jeho. Odpověděl jemu Ježíš, já zjevně mluvil jsem světu, já vždycky učíval jsem v škole a v chrámě, kde se ode však židé scházejí a tajně jsem nic nemluvil. Co se neptáš? teď se tě, kteříž slychali, co jsem jim mluvil, a i ti dětí, co jsem já mluvil. A když on to pověděl, jeden z služebníků stojetu dal hůlkou Ježíšovi řka. Tak když odpovídáš nejvyššímu knězi? Odpověděl mu Ježíš. Mluvil jsem zle. Svědectví videj ozlem, pakli dobře, proč mne tepeš? I poslal jej anáš svázaného k kajfášovi nejvyššímu knězi. Stál pak Šimon Petr a zříval se, Tedy řekli jemu, nejsi liš i ty z učedlníku jeho? Zapřel ona řekl, nejsem. mu jeden služebníku nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterémuž Petr utěl ucho, zdaš jsem já tebe neviděl s ním v zahradě? Tedy Petr opět zapřel a hned kohout zaspíval. I vedli Ježíše od Kajfáše do radného domu a bylo ráno. Oni pak nevešli do radného domu, aby se nepoškvrnili, ale aby jedli beránka. Tedy vyšel k ním Pilát a řekl, jakou žalobu vedete proti člověku tomuto? Odpověděli a řekli jemu, byť tento nebyl zločinec, nevítali bychom ho tobě. I řekl jim Pilát. Vezměte viděj a podle zákona svého suďte ho, i řekli mu židé, námť nesluší zabíti žádného. Aby se řeč Ježíšova naplnila, kterou řekl, znamená je, kterou by smrtí měl umříti. Tedy Pilát všel opět do radného domu i povolal Ježíše a řekl jemu, ty jsi král židovský, odpověděl Ježíš, sám li od sebe to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně. Odpověděl Pilát, zdališ jsem já Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi tebe, co jsi učinil? Odpověděl Ježíš, království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud. I řekl jemu Pilát, tedy král si ty? Odpověděl Ježíš, ty pravíš, že já jsem král. Já jsem se k tomu narodil a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší hlas můj. mu Pilát, co jest pravda? A to pověděv, opět vyšel v židům a díjím. Já na něm žádné viny nenalézám. Ale jest obyčej váš, abych vám propustil jednoho na velikou noc. Chcete-liš tedy, ať vám propustím toho krále židovského? I skřikli opět všichni, Škouce. Ne toho, ale barabáše. Byl pak ten barabáš Lotr.